Ja, her er boken, Lensmann. Takk for lånet. Ja, ferdig noe ut av Ja, den bekrefter i hvert fall min oppfatning av det hele. Og min også. Det er en veldig interessant tilfelle. Høyst uh, opplysende. Nok så sent på ettermiddagen kjører vi oppover en i Lensmanns bil. Ingen ønsker vei for en gammel Chevrolet, dersom den karrer seg over de verste kneikene. Til slut blir vi nødt til å parkere den ved par hundre meter fra hytta, og gå resten av veien. Det er nesten noe levende over huset slik det ligger foran oss siden duset ettermiddagssolen. Rutene stirrer mot oss som uhyre bubiller. Alt er stille, og allikevel er det en uro en indre spenning som liksom sitter i veggene. Ytterdøren står åpen, og man glemte blokken. Og med det samme jeg går over terskelen er det noen som får meg Jeg får den samme fornemmelse som den værne skildret i dagboken. Noen har vært her mens jeg var borte. Stolen er flyttet den lå da åpen, og nå er den lukket. Her er det som... Hva er det Lilian Nej? du Nej. Nei. Hva? Nei. Nei. Men igjen har hun dette fjernet, transeligende uttrykk som jeg har sett tidligere. Som om hun stirrer inn i en annen verden, en annen virkelighet. Jeg kommer til å tenke på vad Bukke sa. Ja, Lilian har faktisk noen ganske merkverdige evner. Det er en spent stemning denne kvelden. Det er noe som forestår. Bugge har fått det energiske, våkne preget som av til kan komme over ham. Jeg får en følelse av at han trekker i usynlige tråder, beveger et skjult maskineri. Han får meg å tenke på en general. Ja, litt mer kaffe, Lensmann. Å, ja, takk. Det var godt, dette. Og du der, Bernard? Ja, ja takk. Takk skal du ha, vennen min. Vel beste Åsa Våken, skjønner jeg. Ja. Hvordan går det med deg, Lilian? Ja, det går fint, sånn... Aff, men var litt nødig. Nei, litt trøtt bare. Ja. Nå ser han de mener altså at denne morderen befinner seg i nærheten akkurat nå Ja, det er jeg temmelig sikker på Og hvorfor taker du ikke bare å gjennomsøke terringen til du de befinner den, Det vil bli som sånn lete etter en nål en høystakt Ja, vi ska bare vente til han dukker opp ja. Er det det du mener, Bugge? Ja, det er korrekt å få tatt Men Bugge, jeg blir ikke klog på hva du mener Du antyder at du har funnet en naturlig forklaring mm -hmm. Men så går du altså hen og sier at det virkelig er noe de gamle sangene liker La meg si det slik Jeg mener at det som har skjedd bestemt har med sangene bra Bravo, Bugge du begynner å skjønne noe likevel. Ja, jeg tror faktisk jeg har det meste. Der ser de lensmannen. Ja. Og når Bugge sier at noe vil skje i natt, da er jeg helt enig med ham. Noe vil skje. Ikke det vi venter, men det vi trykker. Å, men kan ikke du være så snill? Ja, og helt gjerningsmann. Gjengangerne er det å dukke opp til egen frivillige, så ska vi altså sitte här og tvinne tommeltotter. Er det det du mener? De kan tvinne hva de vil for meg, bare det er parat når de nærmer seg midnatt. Ja visst, men jeg trodde jeg hadde fortalt alt du ville vite Jeg vil gjerne høre det om igjen Ja, ja. La oss sette oss her borte <går> Buget tar med seg Lilian til kroken ved peisen Hun konsentrerer sin oppmerksomhet om henne på en enda mer påfallende måte enn tidligere Dette er ingen prat om luft og ingenting De virker intenst opptatt av hverandre